Hola, bon dia. Toca sostre al mercuri aquest dimarts. Últim dia, per tant, de temperatures altes, temperatures de plena canícola pràcticament. Ahir vam pujar, van ser elevades, no pas excessives. Per exemple, ahir dilluns vam assolir una màxima de 35 graus a Oriana, 36 a Lleida, 31 graus a Puigcerdà, 32 a la Seu d'Urgell, i avui hem de sumar entre 1 i 3 graus en aquests valors. Per tant, podríem fregar els 38-39 graus en algunes poblacions del Pla de Lleida. Tot plegat amb molt de sol aquest matí, també a la tarda, cap a l'interior, no pas al Pirineu, on avui creiem que sí que hi creixeran les nuvolades en força i descarregaran ruixats i algunes tempestes, bàsicament cap al Pallars, cap al Principat d'Andorra, cap al nord de la Cerdanya i també cap al sector nord de l'Alt l'Urgell.